és a tarnar del penya-segat de la costa, sis que l'una gavina, lluny. Ni rastre ja d'aquell blanquí i emífer calat primer, tan breu, dibuix dels jocs de mort de l'escuma quan hi patava una onada, i un altra, i un altre en un seguit continu de dos amants patonejant se interminitment, l'aigua i la terra. I quan reia, a les galtofes fines i necrades se li feia un estel, i després tres estels, i llavors set estels, fins que la seva cara semblava un cel estrellat, i els ulls dues llunes de color de mel. Recordes? Li deia jo a la Joana, i ella, amb la saviesa instintiva de qualsevol mare, en responia. Cada edat té una rialla diferent.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 però el temps és també quelcom menys subjectiu, mesurable per voluntat de l'home. A l'antigó, la Gran Mare congriava les basardes i el duc vivia més en harmonia amb l'ordre natural de la vida. I un exemple n'és l'antic calendari certa, amb mesos realment lluners i pagesos. L Home els contava d'una lluna plena a la següent i cada mes era representat per un arbre que llavors floria o tenia els Puig en Soa. Trets de sigles alternatius de 28 i 29 dies, equivalents aproximadament als períodes astronòmics de la Lluna. Pels druides, se seran els pagans d'aquella religió de la natura, el temps comprès entre el 24 de desembre i el 20 de gener era el mes del Beroll, el del 21 de gener al 17 de febrer, el del Cerver, el 18 de febrer, el disset de maig, els del Freixa, el del 18 de març, el 14 d'abril, els del Vern, el del 15 d'abril, el 12 de maig, els del Salsa, el del 13 de maig al 9 de juny, els de l'Arc. El del 10 de juny, al 7 de juliol, els del roure, el del 8 de juliol, el 4 d'agost, els del grèvol.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 si n'és d'errati que el pensament i la de coses que es barregen. I regreso el volant en ruta de tornar a casa. Vas deixant les pensades al darrere, igual que l'escollament d'una pensida rosa saquejada pels vents. Nacionals 2, carretera allà, vers Sant Andreu. Ves l'últim tombant del segle, i no hi ha temps. Ramon.